Хотілося змін, і не паліативних, таких, що не зачіпають суті, глобальних, всеосяжних, космічних, вселенських, цілковитих. Зміни мали зачепити все і в середині, і зовні Вона мала досить часу, щоб обміркувати глобальність і всеосяжність цих змін. Лежала згідно із приписами лікарів і дивилася у стелю. А на стелі, давненько біленій, мов на карті висновувалося. Якийсь у дивний спосіб переплетені шляхи дороги. І одна з них була її власна. Валентина нарешті відчула у собі досить рішучості сили, фізичної і духовної, щоб зробити перший крок на шляху до змін. І допомогли їй у цьому колишні сусідки – Тоня і Таня. Не повертайся до нього, Валюшу. Просто з лікарні йди до мене. Якось помістимося. Я по собі знаю. Повернешся зараз? Пробачиш. І все. Більше не зважишся. Так усе й залишиш. А залишати не можна. У тебе попереду іще усе життя. А в ньому стільки любові. Невже ти хочеш прожити? Усі тобі відведені Богом роки? Так і не спізнати щастя. Мовляла її Тоня. Мовляла переконливо, впевнену. Та плюньте на нього, валюшу Подумаєш, мужик. Тільки щастя, що в штанах. Бідне аж синє. Та ще й зле, мов собака. Хіба тобі такого треба? Ти не сиди пеньком. Гроші самі до хати не прийдуть. «Ти крутися, заробляй, лови бабки, поки летять, ми столиком допоможемо», – переконувала Таня. Також впевнено і переконливо. Та найпереконливішим із переконливих був для Валі основний доказ – власна голова. На потилиці й досі через два тижні після удару залишалася чималенька гуля. Валентина час від часу торкалася її пальчиками. О тими ніжними в ямочках, мов унемовляти пальчиками. Гуля відзивалася болем, і це її тішило. Звичка торкатися пальцями. Потилиці залишилося у Валентини надовго. У хвилини, коли належало зробити вибір, вона вишуканим, елегантним жестом зводила руку до голови, наче опоряджуючи зачіску. Цього теплого літнього вечора необхідності вибирати, начебто, не було. Власне, вибрати належало столик у затишному гамлетовому кафе, на відкритому повітрі, потім страви на вечерю, а ще вино. І навіть цього мізерного вибору. Не залишилося. Звичайно ж, вони сядуть за столик до старих знайомих. Звичайно ж, для них замовлять усе, що душенька забажає. Звичайно ж, сам Гамлет витиметься довкола їхнього столика, мов птах над гніздом, з усією щирою кавказською гостинністю, пильнуючи, щоб гостям було затишно, солодко, смачно і п'яно.